а разом із нею приїде її подруга, міс Брейтвейт. Ще вона повідомила, що Освальда я знайду в парку. І що значить материнська любов, це прозвучало так, ніби присутність її чада прикрашає парк і чи не є головною його визначною пам'яткою. У них чудовий парк у Діттереджі. Тераси, великий кедр посеред галявини, кущі – і невеликий, але мальовничий ставок із кам'яним мостом. Вийшовши до парку, я обійшов чагарники і помітив Бінго, який стояв біля поручнів мосту і курив. На кам'яних поручнях сидів із вудкою якийсь представник малолітніх. Як я зрозумів, це і був освальд. Бінго був приємно здивований моїм приїздом і представив мене хлопцеві. Якщо той і був здивований, то добре приховав це, як справжній дипломат. Лише кинув на мене погляд, трохи підняв брови і продовжив рибалити. Було видно, що він із тих зарозумілих підлітків, які дають вам відчути, що школа, де ви навчалися, зовсім не та і костюм на вас сидить погано. Це Освальд, сказав Бінго. Радий знайомству, привітно мовив я. Як справи? Нормально, відповів хлопець. Тут у вас дуже гарно. Нормально, відповів хлопець. Добре клює. Нормально, відповів хлопець. Бінго відвів мене вбік, щоб ми могли спокійно поговорити. Слухай, а у тебе ніколи не дзвенить в ухах від безперервного щебету милого Освальда. Бінго зітхнув. «Так, це нелегка справа». «Що саме нелегка справа? Любити його». «То ти його любиш?» – здивовано запитав я. «Ніколи б не подумав, що таке можливо». «Я намагаюся», – сказав Бінго. «Заради неї. Берті, завтра вона приїздить». «Так, мені вже сказали». «Вона приїздить. Моя любов, моя...» Так, так, звісно, сказав я, але повернімося до юного Освальда». Тобі що, доводиться нянчитися з ним від ранку до ночі? Я б давно збожеволів. З ним не так вже й багато клопоту. Після уроків він постійно сидить тут, на мосту, ловить малих рибок. А слухай, а чому б тобі не скинути його в ставок? Скинути в ставок? Як на мене, це найбільш розумне рішення сказав я, з неприязню подивившись на нахабного хлопця. «Може, нарешті прокинеться і проявить хоч якийсь інтерес до життя?» Бінго сумно похитав головою. «Дуже приваблива пропозиція», – сказав він. «Але, боюся, не здійснена. Бачиш, вона мені цього ніколи не пробачить. Вона дуже прив'язана до цього шибеника». «Ура!» – вигукнув я. «Я знайшов рішення!» Не знаю, чи знайомо вам те почуття, коли вас раптово усіняє геніальна ідея, і по хребту біжить дрож, від м'якого, як тепер носять комірця, аж до самих підошв. Дживс, мабуть, відчуває це по кілька разів на день, але зі мною таке трапляється вкрай рідко. І от зараз я почув у голові голос. Ось воно. І я схопив Бінго за руку, вище ліктя, з такою силою, що йому, мабуть, здалося, ніби його вкусив кінь. Тонкі риси його обличчя скривила гримаса болю, і він поцікавився, якого біса я вирішив випробувати на ньому прийоми джиу-джитсу. б зробив дживс?» – запитав я в Бінго. «У якому сенсі, щоб зробив дживс?» «Щоб він порадив у такій ситуації. Тобі ж потрібно справити враження на Гонорію Глосоп». Чи не так? Так от, якщо хочеш знати, він би порадив сховатися он за тим кущем, а мені заманити Гонорію до мосту і у потрібний момент дати хлопцю доброго копняка під спину, щоб він полетів із мосту в воду, після чого ти стрибаєш за ним і витягуєш його на берег. Ну як тобі? «Берті, не може бути, щоб ти сам до цього додумався». Благовійним шепотом вимовив Біно «Сам, не лише дживсо приходять геніальні думки Але це ж просто неперевершено. Хотілося тобі допомогти Єдине, що мене бентежить Це в якому становищі опинишся ти Я маю на увазі Припустімо, цей клятий хлопчисько встигне озирнутися І усім розповість, що ти навмисне штовхнув його у ставок